ikusi aldugun hau barakaldon aurkitu dezakek. Ritzetako hau zoan. Huanetze barri talaianak, alkatea izan zena, monoako jauregia, mila zortzire unta garren urtean, eraiki zuen. Ala, baina, eraikitako jauregia ez da gaur egun ikusi daiteken bezalakoa. Mila bederatzea unta mazai garren urtean, Rafaletze barri eta azkaratek, eta bere maztea, Amelietze barrietak, jauregi aldatzea, erabaki zuten, Ala ere, oraindik mantentzen dira gauza batzuk lehenengo diseinutik. Adibidez, zenbait apaingarri edo zurgindegi lan batzuk. Naiz eta zenbait gauza mantendu, beste batzuk modifikatu zituzte. Ala nola, zarrera berria edo atesaindegi pabiloia. Gaur egun, kontzerbatzen ez dena eta ikusteko eskuragarri ez dagoena. Jauregi araikitzeko lekua estrategikoki aukeratu zuten. Kokatuta dagoen lekutik bilboko itzazadarra ikusteko aukera dagoelako. Jauregun honen inguruan eraikin asko eraiki dituztenez, saiagoa da itzazadarra ikustea. Denboran zehar hau utzik egonda, baina inilata malau garren urtean barakaldoko udalak eskuratu zuen. Parke bezala zabaldu eta biztan lehek aukera izan nahian, jauregia etaren areninguruneko lorategia prestatzen hasi aziziren. Lorategia eta jauregia kanpotik ikusteko aukeraz gain, badago barrotik ikusteko aukera ere. Barakaldoko udalak bizitak antolatzen baititu.